Arena lui Cătălin Tolontan, la Europa FM. Bună dimineața, Cătălin. Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața, rog, Tolontan, ce mai faceți? Bine ați venit în <laughs> studioul deșteptării. Bună dimineața. Um, am aflat că domnul Augustin Lazar, procurorul general al României, era în ajumătatea anilor 80, șeful Comisiei de Liberare Condiționată de la penitenciarul Aiud. Era procuror și ocupa și această poziție. Această comisie se ocupa, așa cum se ocupă și comisiile de astăzi, cu sesizarea momentului în care un deținut poate fi sau nu poate fi eliberat. În cazul domnului Lazar, de două ori, la mijlocul anilor 80, a refuzat eliberarea unui deținut politic, e vorba de Iulius Filip, condamnat în 1981, la 5 ani și 4 luni de închisoare, pentru că a adresat un pamflet lui Nicolae Ceaușescu. Și o scrisoare către liderii Solidarității Mișcarea Sindicală Anticomunistă Din Polonia uh -huh. Asta a fost culpa omului respectiv Acum uh, Faptul că această dezvoluire a fost făcută De Luju, respectiv de Antena 3 Este o chestie care cu siguranță că o ripilează Pe mulți dintre cei care ascultă acum Europa F Nu sunt în niciun caz prietenul Nici celor de la Luju și cu atât mai puțin al celor de la Antena 3 de nimeni din acest studio îl provoc pe Luca să arbitreze. Cine a fost mai înjurat între, între Vlad și mine pe către Antena 3 în ultimii, să zicem, cinci ani? Ia ultimile cinci campionate de fotbal la tui. Iată, se înclină terenul mai spre mine. Far. Eu zic că Moise. A, Moise? Nu, eu zic că nu. Eu zic că nu, deși, deși da, Moise vine tare pe turnantă, dar cred că totuși am recordul în materie de înjurături la Antena 3, cel puțin din partea lui Mircea Badea, dar, dar nu numai, dar nu numai. Însă, într-adevăr, și Moise trebuie luat în calcul, nu... Nu, nu jucăm în acest meci fără, fără mai siguran. Deci n-am nicio simpatie pentru cei de la Antena 3, însă una e una și alta e alta. Faptul că această dezvoluire există și faptul că aceste fapte există, și faptul că ele nu au fost negate de către Procurorul General al României, să spunem că a avut o reacție ieri pe această temă, a spus doar că nu pot confirma aspecte concrete referitoare la persoana despre care se face referire în de presă. Pentru că, în fine, a trecut prea mult timp, dar a recunoscut faptul că a fost într-adevăr președintele respectivei uh, comisii. Acum, eu cred că astăzi, după ce lucrurile sunt uh, clare, noi ar trebui să ne gândim onest cum am fi reacționat dacă s-ar fi aflat fix același lucru despre Ministrul Justiției, Tudor El -Toadă. Că, de fapt, cred că asta e o întrebare corectă pe care ne-o putem pune. Cum am fi reacționat noi, cât de indignați am fi fost, cum l-am fi transformat însă atrapul comunist pe actualul ministru al justiției și cum i-am fi cerut probabil uh, uh, demisia. Ce, ce zici, Vlad? I-am fi cerut demisia sau nu? Dacă avea... Da, păi sunt acuzații, acuzații și la adresa lui Tudor El Toader a avut o activitate Cum să spun Foarte vizibilă când era membru de partid A deținut niște funcții politice Și acum, mă rog, noi discutam înainte Am ajuns la concluzia mândoi Că practic Orice... nu existau procurori dizidenți în sistem, era o imposibilitate tehnică așa Bine cum nu se... cred că ar fi putut exista adică nu, sigur, nu au existat judecători dizidenți în sistem dizidența era pedepsită imediat în regimul lui Ceaușescu și nu magistrat, atunci oricum nu da. ca există diferență prea mare între procurori și judecători da. uh, multe dintre inter... condamnările le dădea direct miliția să le dădeau de procurori da. adică... deci ca să faci parte din sistem într-un fel sau altul, era necesar o anumită doză de colaboraționism mai mică sau mai mare. Întrebarea este când doza asta de colaboraționism intră în zona ticăloșiei. Că poate să fie de tipul, fac mișcările. Adică mă duc la ședințele de partid, ridic mâna, mă rog, mă uit la televizor ca asta e și în rest văd de viață. Altul este colaboraționismul activ. Cred că aici trebuie pusă exact, întrebarea. 2. Exact. Sigur, asta nu, nu trebuie să scuzăm, ticăloșia nu poate fi scuzată, adică indiferent că vine de la luju, antena 3, asta e. Um, mie mi se pare însă că astfel de dezvăluiri apar întotdeauna, scopul dezvăluirii nu este unul onest, din păcate în România, de nicio parte, ci este unul care uh, vizează mânjirea în anumite situații că dacă domnul procuror Augustin Lazăr ar fi fost, să zicem, în tabăra celor de la Luju, Luju n-ar fi fost interesat, cred, presupun, nu știu, să aibă o astfel de dezvăluire. Dar dacă se poate să mânjești adversarul cu o de genul ăsta, de ce să nu o faci? Ori, onestitatea gestului... Eu am unele dubii în privința onestității gestului. Asta, desigur, nu uh, modifică niciun fel, nu poate modifica, documentele persoanele documentele respective, respective și faptele, da. fără discuție, da. Noi da. Da. Și cu asta am încheiat și le mulțumesc oamenilor pe care i-am pus pe gânduri încă o dată. Are dreptate Vlad, îți dau dreptate, cred însă că există și locuri și Europa FM este unul dintre aceste locuri unde, indiferent care sunt simpatiile noastre, nu ocultăm informațiile pe care le avem ca, da. ca jurnaliști, indiferent de unde vin ele, în măsura în care, sigur, ca în acest caz, ele se dovedesc a fi uh, reale și bazate pe documente. Mă mir că a apărut abia acum, că înțeleg că mandatul domnului uh, Lazar se termină luna asta, la... candidează, sigur, dânsul are o candidatură formală acolo, că <laughs> trebuie să treacă de omul Tudorel Toader, cu care are un conflict, evident. Um, dar mă mir că n-a apărut mai demult. Eu acum e un pic cam târziu, știi? Este hai să o facem, dar nici nu stricăm prea mult. Ce să mai stricăm? Cu o omul gata, și-a terminat mandatul. A terminat mandatul, exact. Da. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru toate contrarietățile pe care le acceptați de la, de la noi aici în studiul Europa FM. Ele ne fac bine, ne fac să ieșim din bulă și să acceptăm că, așa cum spune Vlad, cred că avem nevoie totuși de un numitor uh, comun. Uh, un om care face asta la jumătatea anilor 80, omul normal nu are cum să mai fie procuror general. Nu înseamnă că nu mai poate să fie procuror. Să spunem, depinde, să analizează, dar cred că nu poate fi procuror general uh, al unei țări. Din păcate, într-adevăr, așa cum spune Vlad, lucrul s-a aflat cam târziu. Mulțumesc! Mulțumim, Cătălin Tolontan! Arena lui Cătălin Tolontan la Europa FM.